Vă pe domnul Dan Bodea să ne uh, recite poezile din volumul. La crucea Trăimei Sacra Trinitas. Bucurete te ușă încuiată, bucură-te, Marie cea plină de hară, căci Domnul este cu tine. Prinț lumii ai născut viacurilor scăpare, tenebrelor în luminare, răutăților spre esle, grabnică întornare. Poema se numește Gravnică în turnare. Neamurile, nu asfințesc, ci se strâng, Se adună în genunchiate pe prispă de cer, Mielul Sfânt s-a jefit, pentru ca urma și lui Abel, Caiafa, Irod, Fotiarie să-l cremeze Și pe trepte iertare să acceadă pe munte, La marele schit Tată, poartă, poartă că nu știu ce fac. Doamne, dăm! Strig spre tine, strig spre tine veșnică privire, Ochii neadormire, Doamne, dăm muzica grâului putere, Doamne, dăm tăcerea grâului iubire, Doamne, dăm miezul liturgiei grâul jerfire, Acesta este trupul care se dăruie Spre trăire în har, la crucea altar. La crucea mărire, la crucea artar. Mulțumesc! că am reușit să rotunjesc eseurile pentru 30 de personalități ale culturii noastre însă rămâne deschis șantierul am început să lucrez și la multe alte pentru multe alte cărți și sper că dacă voi avea zile și sănătate să urmeze un al doilea și poate un al treilea volum Eliza Roha, poeme și acum să apelăm la cealaltă armă a cuvântului Poezia. Mă tocmesc cu infinitul. Colecția de dureri a lumii stăprins, stăprinsă în insectarul cărților, cumințită pe rafturi prăfuite, din când în când țipă, rănind inimile naivilor căutători de vise precolumbiene din ținuturile denice. Fluturi de idei se zbat în capcana plaselor Alcătuite din încrengături de iubiri, amețite de tăria sângelui călător. Totul se învârte perpetu, într-o nesfârșită iertare a păcatelor pământești, păzite de îngerii îngroziți. Mă tocmesc cu infinitul, îți dau adn meu, tu îmi dai un de timp. Astăzi sunt ceea ce n-am fost ieri și ceea ce nu voi fi mâine. Pe un taler am adunat zilele, pe altul mana lor migratoare și înaintea începutului timpul judecător m-a condamnat în contumacie la ani grei dezidit cuvinte sisifice pe un soclu din ape răscolite de furtuni. Biciuită de arhanghelul inspirației, aleargă Hergelia de gânduri, din copitele potcovite cu nestemate s-ar scântei ce mă ard pe din lăuntru. Luminile aprind besnele din misterele cărora irung milioane de cuvinte sub bolțile necunoscutului, ca să stea apoi liniștite la sfat cu universul. Nimicul din poveste Sunt un nimic, Doamne, mai îmbrăcat în vise, cu o trenă lungă de cuvinte, să-mi poarte datul ce mi-ai dat. Mă vânz timid prin lume, astăzi or mâine cu alt nume. Chemări din ruptele destine mă trag de tivul somnului amăgitor. Și că țărat în dudul din grădină, în zorii vremi întoarse în amintire, mă bat cu săbii de chimere. și mă înfățișez cu virgulă și punct în toate splendoarea nimicului din care sunt din care ești, din care este, am fost și fiu om o poveste. Insomnie Luna, cântec de nălucă, sinfonie de mistere, gând, hoinar, odihnă blândă pe un colț de chihlimbar. Nor subțiri, zâmbet în dungă, pe un pad de sineliu, clopotreaz de amintiri, răscoliri Regretre sumbre, vifor, dangătul pierdut în noapte, grave muzici solitare. Ochiul, cearcă îndeșteptat, pană scrib de vreme surdă, scrijeliri în carne adânc, tot iertat, tot iertat, dar neuitat. Vă mulțumesc! profesor universitar Ioan Roșca să ne recite din poeme și bineînțeles îl rugăm să ne spune și despre activitatea de la televiziune pentru că domnia sa are o emisiune și de ce nu, să ne vorbească despre ea ca să o urmărim Am o emisiune la postul de televiziune TVH adică televiziunea Haret se difuzează sâmbătă de la 8 dimineața, la 8.30. Se intitulează Dicționar Cultural, dar prezintă pictură și sculptură universală și românească, mai ales de la renaștere în coace până în contemporaneitate. Eu mă ocup în primul rând de filosofie și în al doilea rând de literatură și vreau să vă semnalez Ultima carte în apariție, o carte de filosofie, Valorile și condiția umană. Așa va arăta coperta acestei cărți și dacă la Târgu Gaudea mă zoveți numerii în ziua când se va lansa cartea, m-ar bucura foarte mult dacă ați fi prezenți. La la apare la editura Fundației România de mâine. În poezie am trei cărți de poezie și V-aș ruga să-mi permite să vă citesc dintr-un volum în pregătire pe care îl voi intitula Poeme cu fantome și fantoșe în textele pe care le citesc acum însă nu veți găsi fantome și fantoșe pentru că ele vor face parte din alt ciclu al acestui volum. Dor. Pământul tinde mereu către soare dar și spre alte plăsnuiri stelare, cum înșine vrem smulgerea din tină, dar pulberea ne intră în retină, cum pomii scaldă pletele în azur, dar caută în țărână aur pur, cum păsările se înalță în zbor, dar se întorc la cuiburile lor, sau cum iubim pasărea fericirii, de neatins evită doar privirii. Sunt peregrin al sufletului meu, dar el e polimorf, precum un zeu, și își extinde granița mereu. Al doilea text, ca într-o poveste, izvorul frumuseții unde este? Îl ispitez doar prin inima mea, în alte inimi, ca într-o poveste, dar și în graiul care să-l redea. O, vorbele au propria lor viață, au sufletul lor de dorințe plin și de logotne care nu se învață, povești pe clapele de clavecin, cuvintele conțin comori de aur, cu ele de mă prindeți ca pe un fur, m-aș bucura să le păstrați de zaur și să-l absolviți pe trubadur. Și ultima, atâta timp. Atâta timp cât gureșele vrăbii Țopăie în alături de noi Iar rândunelele, ca niște săbii Taie în drumul înapoi Și toate ispitesc gustoase lamuri Mai mult din dragoste de pui lor Iar guguștiucii guguie prin ramuri Și printre frunze lunecă ușor Cât merlele coboară din tufișuri Să-și caute merindea prin grădini Iar cât o cosofană din frunzișuri planează să ia parte la festin, cât râd în soare florile în ferestre, cu ochii lor curați de jeruvim și ne încântăm de într-aripări se poate încă să ne izbăvim. Mulțumesc! Bravo. A Ioana Stuparu din volumul Sfeșnic Târziu, poezii Vă citi prima dată din volumul de poezii Sfeșnic Târziu poezia Comori din cuvinte Nu căuta să lași pe stâncă moartă când soră ți-e tristețea Mai bine locotul de viață, fă frate! Auzi? Și mai ales ascultă magia cântecului Cântecului ce vine din lăuntrul stâncii Cu tulpina bradului ce săgetează văzduhul Contopește-ți și raspinării Sau ia în stăpânire pajiștea Pe care înfloresc cuvintele Culege câte îți sunt de trebuință Și le împletește în trei În șase În o una atunci vei ști cum se nasc comori din cuvinte, fă-te stăpâna celor patru zări și împodobește-le cu ale tale comori, spre armonia lumii, amintește-le tuturor, că și tristețea naște comori. Și am să citesc acum o poezie din, pe care am pus-o pe coperta 4 a patrua volumului de premoniții și mesaje divine pe care abia l-am publicat l-am avut la mine dar l am dăruit Doamne Eliza Roha pentru că a plecat și am să, să, să citesc poezia în binare Divină Trupul meu sufletul meu pământ și cer berici diferite îmbinate măiastru miracolul este la Dumnezeu Trupul meu, sufletul meu, săgeată cu două vârfuri, plămădită de Dumnezeu în ziua a șasea. Un vârf sărută cerul, celălalt este legat de pământ pe vecie. Sufletul meu, zbor ce nu cunoaște hotare. Trupul meu, fir de grâu semănat într-o țarină năpădită tot mai mult de neghină căsnesc să-mi păstrez sfânta lumină primită din începuturi, parcă aș fi mereu în vinerea mare din săptămâna patimilor, când când plângând prohodul răstignirii lui Iisus Hristos pe cruce. Și una inedită, Benetica. Nimeni nu vedea că are obrajii brăzdați de lacrimi, ca să nu întrebe de ce plânge. Pentru ce ar fi întrebat-o? Avea ea rădăcine acolo? Mai degrabă ar fi certat-o, fiindcă lacrimile ei au curs pe un loc în care ea este o venetică. Adesea își înghițea lacrimile. Uneori și le aduna într-o batistă albă pe care o purta la piept. Spăla batista în fără timp Mereu călător Al nimănui Și al tuturor O respira pe degetele lungi Subțiri ca strunele de vioară Și începea să-i cânte soarelui De dor De iubire De zbor Soarele n-a întrebat-o niciodată Unde șaria rădăcinile De la el primea aripi să zboare Uneori se făcea fluture Alteori ciucrlie Alteori petale de floare Trifan. Fântâna de argint. Aș vrea să menționez că poezia a fost inspirată de Fântâna de argint din grădinile reginei Maria de la Balcic. În Fântâna de argint este trupul lui preasfânt, izvorât din veac în veac spre a fi lumii de leac. Este limpede izvorul și curat precum feciorul, de împărat din cerul lumii și din maica rugăciunii. Nu se spală de păcate decât cel ce în genunchi cade și se roagă în vers duios la măritul său Hristos, precum mama sa cea bună, la fântână îi se închină. Este în piatra dintre cruci taina munților cărunți și în liniștea fântânii se adună taina lumii spre unire în rugăciune și spre viață printre îngeri. Când lumea nu mai este lume, când lumea nu mai este lume, când iubirea e un păcat, când filozofii stau la sfadă ca nebunii, când miezul nucii e stricat, când pomul este alterat în coajă și zâmbetul e prins în breajă, când sufletul e putred de nevoi, când lupii sunt mâncați de oi Și viermii devin flori în Babilon, Când soarele e o erupție în nori Și tunetul e strigătul din noi, Când roata lumii e nebună Și merge în jos în loc să urce, Când totul este întors pe dos, Uiți de unde vii și unde ai fost. Uiți că ești om și e păcat, să nu-ți pui sufletul la scuturat. Când lumea toată e pe dos, Pământul e un fruct mâncat de ploi, De vise negre și de boli. Tristețea Universului A murit lumina în îngeri Și în ceruri este frig. Se scufundă în întuneric Bolta cerului plângând. Este trist tot universul și e ploaie și e nor, se scufundă lumea în besnă și din ceruri cad ninsorii. Luia poezii inedite. Destin sferic. Încă de la naștere, fiecare om devine captivul unei sfere de carne cu care Dumnezeu și diavolul joacă biliard. Întâi lovește cu tacul Dumnezeu, umplând cu har trupurile labile, unele se înalță grăbite la cer după prima pălitură. Apoi urmează diavolul să le trimită în iad pe cele mai slabe de îngeri. În final, jocul rămâne nedecis, dar pe pajiștea verde nu mai rămâne nici o bilă. După o duminică de odihnă, partida următoare poate începe. Omul fără urme Merg tacticos pe asfalt prin fața carfurului din apropierea gării de nord, târându-mi gândurile ca pe o sacoșă cu rotile. Pașii mei nu lasă nicio urmă. Trec printr-o băltoacă băhnită prin fața glădirii parlamentului. Pașii mei nu lasă nicio urmă. Intră în parcul Cismigiu. Părăsesc aleia, mă afund în noroi, revin pe asfalt. Pașii mei nu lasă nicio urmă. Ajung în fața Teatrului Național. Mă apucă disperarea, îmi tai degetul cu lama și îmi unghi tălpile cu sânge. Iată că acum pașii mei lasă urme, alerg haotic în extaz. Cineva de la balconul hotelului intercontinental exclamă. Nebunul ăsta... Scrie cu urmele pașilor săi, eu nu exist și nu am existat. Și țara fantomelor. Din cei trei răscolitori de tomberoane care trec zilnic pe la blocul nostru de pe strada apusului din București, unul lipsește. Ce s-a întâmplat cu el? S-a spânzurat. I-a fugit nevasta cu altul. Nu... El nu a murit atunci, m-am gândit, a murit mult mai devreme când a fost nevoit prima dată să răscolească prin gunoaie. Din cele trei târfe din parcarea tirurilor pe autostradă, una lipsește. Ce s-a întâmplat cu ea? A murit bătută de un client nebun. Nu a murit atunci, m-am gândit, ci mult mai devreme când s-a prostituat întâia oară. Din cei trei muncitori care locuiesc pe strada blocului meu, unul a devenit șomer și după o vreme s-a aruncat de la etajul patru. El nu a murit atunci, ci mult mai devreme când și-a pierdut locul de muncă. Din cei trei țărani bătrâni, vecinii soacrei mele din satul Buștenari, niciunul nu poate să-și mai lucreze pământul. Unul a plecat în pădure și s-a aruncat în puțul unei sonde de vechi. El nu a murit atunci și mult mai devreme, când nu-i ajungea pensia să plătească aratul și insecticidele, dar îmbuibați ăștia de patroni, politicieni, banchieri, îmbogățiți peste noapte, care se bucură de viață și ne calcă în picioare, sunt vii cu adevărat? Inconștientul lor nu e mort în adâncuri? Oare nu suntem morți cu toții? Am devenit un popor de fantome, dar ne-a rămas o singure consolare, vom fi primi la înviere. Grigore Vieru, Apoi un cântec numit uh, Amurg de Constantin Testoica și partea doamnei. Puraste scris latin că pe valea dulce amaro. veni Voi cu spic de aur pline, totuși ce săraci eram, neavându-te pe tine, scrisule cel sfânt, răsai, răsai, răsai, ca grâul cel verde, ca lacrimile. Sai, și nu te mai pierde iubirea mea cele două piese Diana vs. Minescu și cea mai frumoasă fără era Dustang. Muzica ne aparține. Unde bate luna, pe un albis tremurător. Și unde păsările întruna se întrec cu glas chiripitor n cum frunzele în poiană, și-o gomotul zgomotul de guri Ce se sărută se hârjoană în umbra dâncă de păduri. În ce oglin. Mișcătoare vrei să privești un straniu joc O apă veșnic călătoare, sub ochiul tău rămas pe loc S-a desprimărat pădura, o nouă viață, ori ce zvon Și tu gândești aiura la tânărul e te ce dorești singurătate și glasul tainic de izvor? s us cum codrul frunzași bate, s dor pe verdele covor. Un arc de aur pe al ei umăr, ia trece mândră la vânat. Și peste frunze fără număr, abia o urmă alăsat. În cea oglindă mișcătoare Vrei să privești un straniu joc O apă veșnic călătoare Sub ochiul tău rămas pe loc S-a desprimăvărat pădura E o nouă viață în orice zvon Și tu gândești Iura, La tânărul Iendimion Acum crengile le îndoaie, Mânuțe albe de omăt O fată dulce și bălaie Un trup, un trup înalt și mlădiet Un arde de aur pe alei umări Ea trece mândră la vânat Și peste frunze fără număr avea o urmă a lăsat.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 Îți aduc iubite de pe mare, îl întrebă în șoaptă într-o zi. Din insule pierdute în depărtare, cea mai frumoasă floare care o fi. Abia se mai zărește acum catargul, pe țări cu și mâna în O fată albă-albă, soare largul, și îmi plâns ei dești Cu soare, corabia opri și strânse n ea, de flori, căci fiecare floare cea mai frumoasă în felul ei era. Un an întreg prin insule cu soare, corabia opri și strânse n ea, de flori, căci fiecare floare cea mai frumoasă în felul ei era. De Deauri prinși de suțiori, corabia de foc o sfundară, și toți muriră încolăciți pe flori. Pe xserm stau două fete în așteptare, ce ți-ai dorit ca dar în acest an, nu mai aduc aminte, se pare, cea mai frumoasă spoică din ocean. Un an întreg prin insule cu soare, corabia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 din antologia Spre Ciuturi Într-un ochi de plasă Da, într-un ochi de plasă am rămas Pescarul meu mă uită și mă lasă El orb fiind, iar eu lipsit de glas Nu pot să-l chem și voi rămâne în plasă Și văd cum viața mea de mult postumă își ca semei haosului gura, sângită această lebădă de humă ce și-a pierdut în timp și în loc măsura. Da, într-un ochi de plasă am rămas, iar se înfioară vameșul proscris. Aude cum îi bate astralul ceas, mai adânc sub el e haosul deschis. Iar eu presim că va veni eclipsa, Lumina suspendată între vitralii, Va plinge în sine, dibuindu-mi lipsa, Voi fi plecată în veci la funeralii. Când rege blând, când durul urbator, părea lumea goală și mai rece, ca la începuturi, când n-avea nici dor, de nu s-ar fi născut cheltuitor, doar el, poetul, gândul să-l disece. Când rege blând, când dur, uzurbator, el știe pragul lumii și ne trece, cu închipuiri fierbinți și zodiece, într-un meleag al său generator. Izvoditor de pravil de iubire, el poartă aripi mândră îngerești și focul sacru ca o mântuire când vine pe potecile lumești. Poetul ne aduce izbăvire, ne în rândul lumilor zești. De ce mor poeții singuri? Iată, am zis, iată-mi căderea. Tu încă mai priveai în gol, Așteptând parcă un sol, Atât de imaginar încât Ți era frig, ți era urât. Nu vedeai căderea mea chiar aici, După perdea. De ce mor poeții singuri Niciodată sus în ringuri? Mor aici, chiar lângă noi, Lâng marnic îi desfoi, până-i vezi cu aripi moi, nu știu drumul înapoi. Iată am zis, iată-mi căderea, nu te vedeam, nu mă vedeai nicăierea. Ce singuri mor poeții, Doamne, ce singuri, purtară ei pe acest pământ, mor străine, triști vesmânt. Poetul strigând: Vă mai arde de poezii, oh, confrații mei! Cine te, ne tămăduiește sufletul de maladiile zilei de azi? Cine ne mai poate da un reper în acest veac cu boli subterane? Cine mai ne dă o religie oare? Cine ne mai îngăduie putința privirii spre cer? Ne-am lăsat cupriș de ororile pozitive. Suntem ficțiune, eroarea singurătății, împinși grotesc spre sinucidere, cu abisul din noi, mereu o golgotă. Pe drumul Damascului e iluzia noastră, ca un fel de fata Morgana, mereu visată, mereu depărtată. Cine înțelege? Cine ne înțelege? A pierde? A se pierde, a fi pierdut, iată, suntem tolerați încă. Mulțumesc! Pe domnul Geo Călugărul să ne recite din volumul Femeie, fluture în floare Iubire de țară Nu dau un colț de cer din țara mea Pe cerul cât de înalt al cui, Din câte sunt cu limpezim de stea Doar ea e în lume țara dorului De fiecare loc mă simt iubit Apele mi-aștern sub pași răcoare Și îmi gândul nerostit De pe carpați cu mâna dau de soare Ca și ea voi trece demn prin vreme Și o voi cânta cu inima în fierbinte Și risipit într-o nisoare de poeme De țară să vă aduc necontenit aminte Graiul nostru dedicată Actorului și poetului mult regretat Arcadie Donos. De din vale de albine, graiul bunilor ne vine și ne elumină în carte vindecându-ne de moarte. De din vale de trifoi, ca o sevă, urcă în noi, dulce fagure de miere, graiul nostru de înviere. L-am păstrat aici mereu, tata, mama, tu și eu, să fie și în viitor. Izvorâre de izvor, și urcuși de golgote, pentru ca locuibil, infernul să fie, au trebuit să se nască pe lume poeții, uimirea lor ca îndoare de copil, azurie, luându-și limpezimea din roa dimineții, asalt gândul de spații stelare, răsărituri de soare din alumi al începuturi, odihnă. Nici când el, poetul, nu are mireasmăi țesute din zboruri de fluturi Albastră măiastră, greunte de lut Nici când, bănuit în cuvânt început E glas de tăcere, grai omniprezent Secunda ce ține vecia, atent Când cerul ne frânge și lutul ne doare Urcuși de golgotei poetul și zare Bravo. Petru Solănaru. Chiar dacă vă voi supera puțin, voi spune că trebuie să faceți uh, distinție între a confunda pacea și războiul în planul fizic. Poetul nu luptă pentru pace sau război niciodată. El este al păcii metafizice, pentru că poetul este, știm bine, în săninătatea androginică, acolo unde lucrurile războiului n-au absolut nimic versitorul categoric se pierde în cuvinte este în război cu cuvintele dar poetul ajunge deja la marea pace a cuvântului și ca atare noi nu putem lupta cu războaiele sau aia, noi trebuie să ne așezăm foarte bine în sinea noastră făcând categorii conuntă o hierogamie, o androginizare, care înseamnă categoric pacea deplină atunci când noi vorbim cu oglinda divinală, atunci când sinea este deja în mare nuntă cu sinele. Să vă citești și poezie sau nu mai este cazul după mica ceartă. Și bine zicea domnul din Siria că nu vrem pacea într-o parte sau într-alta, noi vrem seninătatea, că în fond poetul asta cere. Cere să se să, să plimbe prin cuvinte, dar la capătul acestei preumblări să aibă osia cuvântului. Deci el este în spițele cuvântului, este în drumul acela unde, din nefericire, este singur, iar el este nesingur când ajunge deja în osialitate. În esență, acolo unde stă de vorbă cu Dumnezeu și nu stă de vorbă în limba lingviștilor, ci stă în limba simbolică, cea a poeziei, cea a plăcerii. Spun și o poezie sau... Trei. Bă, nu, trei, e prea mult. trei, Latentul simț. Sub trei dublări, părerile n-au chipsă, fără de șir să-nșiruie cea lipsă, și astfel strop din postulata cheie a spre candida elipsă, egalul stă nuimea totul ce e, căci măsurat nu-i zvonul din crâmpeie, ci unul doar ce pacea își măsoară a purul lumină iridee, Iar calia, virtute, bunăoară, La vechea za adună și separă fluidul pur, Păruta reciprocă, Timp absolut, necum beznidă scară, Substanței tors din firul se dislocă Arheic praf spre osiala rocă, Între iviri, șalor mereu eclipsă, Latentul simț, drept sine se evocă. Vă foarte mulțumesc! poezie? Vă așteptăm cu trei poeme. Vă ascultăm cu trei poeme. Și Sunt un frate tânăr care crede în dreptate Am ochi negri, dar am curate Iubesc pletele și ploaia și cămășile înflorate Nu răspund când mi se aruncă vorbe în spate Fac fără importanță, mă poate face să sper, mă încrimi și pun în balanță, cei sfânt cu cei efer, peste tot atârnă greu, Teama de sinceritate dar de câte ori prieteni n-am suris cu încristare, Când speranțele păreau înșelătoare În necistea și prostia Și-ascundeau prin grob, norocul Știți de câte ori prieteni le-am prin jocul n am săturat de palavre De cărți și filme de șoc Vampereri și cadavre cu stele de iarmaroc, Bloaia care va veni le va potopi pe toate. Miele hanite de marșuri, de trompoane, de plocoane, De plasoane, de canoane și fasoane, Fiindcă banul și puterea sunt pericole morale, Circul vieții ne-ai impus alturi mortale asupra florilor noastre, ciucă ca cheamă a pustiu din cercan păstră albastre și totuși noi prea târziu, ploaia care va veni, le va potopi pe toate. Să încercăm să facem noi un oraș fără păcate. Droia care va veni le va potopi pe toate. Droia care va veni. Ana Acălinez cu poeme Interogare Va fi vreodată liniște pe aici, pe lângă noi? Sau mai departe oare în alte universuri amăgitoare? Se scutură salcâmii pe strada liniștită Azi, ca și ieri în lume, se moare pe nedrept Și gloanțe pleacă aiurea spre ținte mișcătoare Cât timp și cât se mai adună nedrept ocean de ură Noi invada cu totul O, Doamne, te îndură Oprește chin și zgură, din ce în ce mai grea e astăzi crucea ta. Și o ars poetica dedicată scriitorului plecat recent dintre noi, Mihail Grămescu. Poeții o iau razna încet și sistematic, Pereții s roz la ei și caii toți albaștri, Pe pajici dintre nori pas liniștiți poeme, Tumultul vieții îl toarnă înăstrușnice năstrușnice ca trene. Zidirea din cuvânt se cheamă lor scheme. Dar vezi, zăderniciei ei pândește de dincolo de vreme. Și oamenii se închină și dau din cap cu milă. Ajută-i, Doamne, să vadă pe unde merg. Picioarele lisgoale, prin buzunare vântul, ei merg purtează de un vers, înconjură pământul și în timpul ăsta lumea își rostogolește sorții. Poeții? Roși de gânduri, arși, de-atâtea mare îndoiel, beau până la capăt cu cuta neputinței, dar a răstălmăcin vers și de-a găsi un leac bolnavei lumi să-i fie acum în veac. Naiv, încrezător, tot urcă și coboară și sufletușa ștern pașii nemiloși, și nemiloș. desfrunziți de vorbe ca pomi rămași în iarna, ce bine nu se încurcă. Vezi ce se întâmplă acuși la pol cu ea din gheața, ce-o credeam pe veci calota. Poeții așadar și aștem de o nemurire la scala planetară, vreo câțiva dintre ei, bob numărat ales. O fi mai bună lumea? O mâncă pe -a mai mulți? Cu astă valor lor tot mistuitoare? Sau caicei ca albaștri, așa cum v-am mai spus, tot tropezii esihaștri prin ilizoriu drum? Mă duc în rostul meu, de ce ai un foc, pe cer, de foc a soare, nu-s timpuri de poeți și vorbe amăgitoare, o nu. Și dacă mai e una, dedicată lui Eminescu. Eminescu, tu, descălecător de țară, voievod peste cuvinte, chipul tău rămas tânăr veșniciei dăruit, nu puteai. O, nu puteai, voievoa de Eminescu, să îmbătrânești în tihnă ca noi, cu oamenii de rând. Înfrățit cu nemurirea tu, însingurat și trist, ai fost om, ducând povara zborului spre infinit. Zeu și om de potrivă ars de gândul cel înalt, nesătul de a ști tu totul, de a străbate efi cu mintea. Când eretic, când păgân, când umil și blând ca sfinții, la picioarele lui Crist, te-ai zidit de bunăvoie în altarul de cuvinte. Demiurg cu fruntea în stele, veșnic treaz, păzind cetatea, ai fost rând pe rând și în același timp deodată, și împărat și proletar. Descălțând de zgura vremii buchea veche și înceată, i-ai dat patina de ape și mister de codri albastri. Vă de Eminescu, iartă-ne pe noi, sărmanii. post tăi urmași că te hărțuim într-una fără asupra nemăsură, când fulindu-te aiurea, coborându-te în tina omeneștilor necazuri, când zvârlindu-te în ceruri, hiperbolizând și încercând să te cuprindem în tipare reci și seci. O, avut ai tu dreptate, cum a spus cândva Nichita. O, bătrâne, tu, ce din toate ce ai știut, doar că vei muri vreodată, n-ai crezut. Da, așa zise el, Nichita, zeul blond, fiul tău într-o rostire în poezie, când te-a plâns în noaptea clară în genunchi, în fața ta, ce încremenit în piatră îl priveai dintre lucefe, nu te merită, bătrâne, nici pe tine, nici pe țara ce ai iubit-o cu jertfire. Ai știut, ai știut-o tu prea bine, domn al slovei românești. Mulțumesc! Bravo. Păi can din volumul Amentir din Cârțimare, publicat acum 30 de ani. Ruginita i frunza viței sub al brunii cu jocel, noi indeal, la Crisma mamiții, mai gustăm un tulburel. Pun mai este și înțeapă, limba în gură, o dezleagă, unizic, să nu bei apă dacă vrei bine să-ți Ia voi nice și îmi petrece, nu lăsa timpul să treacă, dinspre munte iarna vine, cer ne de promuroacă. O, oh, n chină și se roagă, Doamne, ajută, iar mi bine, iar mă îmbăt și pierd o doagă, cade cârciuma pe mine. S-a slăbit și putrezită, hei, mariță, umple cana, setea asta e furisită, s-a stricat la butoi vrana, chirea. Lasă încet arcușul Pe o strună de vioară Stan s-a încins Jucând călușul Cum mai saltă Parcă zboară Nu mai știe de când este Și mi-ascultă la vioară Le-a promis la trei neveste până la toamnă că se-nsoară un nopții acum se face Doamne, când a fost aseară Nu vezi unul ca să plece Chirea plânge la vioară Ne și începea să cânte. Cu dor, o fofo, fiarme dor și iarme dor leana De cule viilor, de, de gurița mântrelor, aroma cuturilor. De gurița mântrelor, aroma cuturilor. Următoarea care le două este diana, perso de și cea mai frumoasă foler era Stanc. Muzica ne Unde bate luna, fi un albisvor tremurător. Și unde păsările întruna se întrec cu glas chiripitor. N-au frunzele în poiană, și-o despus gomotul de guri. Ce se sărută se hârjoană în umbra dâncă de păduri. În o oglindă mișcătoare vrei să privești un straniu joc, o apă veșnică călătoare sub ochiul tău mas pe loc, s-a desprimăvorat pe dura, eu nu zvon Și tu gândește aiura la tânărul e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 cum crengile le Mânuțe albe de omăt O fată dulce și bălaie Un într un trup, un diet, Un arc de aur pe alei umări Ea trece mândră la vânat Și peste frunze fără număr Abia o urmă a lăsat.